Стівен Кінг, Кінь палити. Поки той, кого Моррісон мав зустріти у міжнародному аеропорту імені Кеннеді, бувши у повітрі, чекаючи дозволу на посадку, він заглянув до бару і побачив біля прилавка знайоме обличчя. Джиммі? Джиммі Макен. Це був він. Трохи попомнів відтоді, як торік вони бачилися на виставці в Атланті. Але мав надиво бадьорий вигляд. У коледжі Джиммі був щуплим, блідим, носив великі окуляри в роговій оправі і безперестанно палив. А зараз він, мабуть, перейшов на контактні лінзи. Дік Морісон? «Так, чудово виглядає, Джимі!» Вони потиснули один одному руки. «Ти теж!» – сказав Макен. Але Морісон знав, що це неправда. Він надто багато працював, надто багато їв і дуже багато палив. Що ти вип'єш? Бурбон з тоніком, сказав Морісон. Він охопив ногами високий стілець і запалив сигарету. Когось зустрічаєш, Джиммі? Ні, лечу до Майами на нараду. Серйозний клієнт. Рахунки 6 мільйонів. Моє завдання – утримати його, бо ми мали великі витрати на підготовку до наступної весни. Ти й досі працюєш у фірмі Крегер і Бартон? Зараз виконую обов'язки віце-президента. Фантастика. Поздоровляю. І давно? Намагаючись переконати себе, що то не черв'ячок заздріщів заворушився у його шлунку, а лише приступ з гаги. Морісон дістав протикислотні таблетки, кинув одну в рот і з хрускотом розгриз. З минулого серпня трапилося дещо, від чого змінилося все моє життя. Він уважно подивився на Морісона й ковтнув віскі. Тобі може бути цікаво. Ну, звичайно, теж ковтнувши віскі, що якраз принесли, сказав Морісон. А сам подумав: Боже мій? Джиммі Макен став віруючим. «Справи мої були гірше нікуди», – вів далі Макен. «Складні стосунки з Шарон, від сердечного приступу помер батько. З'явився сухий кашель. Одного дня зі мною по-батьківськи поговорив Бобі Крегер. Ти пам'ятаєш, як це буває?» «Звичайно», – відказав Морісон. Перед тим, як перейти до агентства Мортон, він півтора року працював у фірмі Крегер і Бартон. «Або будьте в робочій формі, або забирайтесь геть!» «Пам'ятаєш?» – засміявся Макен. «Ну, а на довершення всього лікар сказав, що у мене початкова стадія виразки шлунка, і мені слід кинути-полити». Макен насупився. З тим же успіхом він міг порадити мені перестати дихати. Морісон добре його розуміючи кивнув. Зогидою глянувши на свою сигарету, він загасив її, знаючи, що через 5 хвилин запалить іншу, і запитав. «І ти кинув палити?» «Кинув. Спочатку я не думав, що зможу. Шахраював, як міг. Потім якось зустрів приятеля, який розповів мені про корпорацію на 46-й вулиці. Фахівці...» Я подумав, що нічого не втрачаю і поїхав. З того часу не палю. «Вони що, напхали тебе ліками?» Широко відкрив очі Морісон. «Ні». Макен дістав гаманець і покопався в ньому. «Ось, пам'ятаю, що десь була. Він поклав на прилавах звичайну білу візитну картку. «Візьми, якщо хочеш», – сказав він. «Там тебе вилікують, гарантую». Я? Цього я сказати не можу. Ха, чому? Це одна з умов контракту, який вони пропонують підписати. При зустрічі тобі все поясню. Ти підписував контракт? Макен кивнув. І тому? Так, саме тому. посміхнувся Макен. А Моррісон подумав: ну ось, Джиммі Макен став самовдоволеною шельмою. Що за таємнича корпорація? Чому я нічого не бачив про неї по телебаченню? На дошках оголошень, у журналах чи деінде? Їм вистачає тих клієнтів, які звертаються до них за чиєю спорадою. Ти ж фахівець у галузі реклами, Джиммі. Невже ти цьому віриш? Вірю, сказав Макен. Вони виліковують 98% своїх клієнтів. Зачекай хвилину. Моррісон жестом попросив іще віскі і запалив сигарету. Тебе прив'язали і примусили палити доти, поки ти розпочав блювати? Ні. Дали тобі щось і тобі стає нудно, як тільки запалюєш? Ні, нічого такого. Поїдь і переконайся. Хіба сам ти у захваті від того, що палиш? Ні, але я кинув палити і в мене все пішло по-новому, сказав Макен. «Не певен, що так буде з кожним, але мої справи пішли на краще. Я краще став себе почувати. У мене хороші стосунки з Шаром. Додалося сили. Виріс, так би мовити, коефіцієнт працездатності». «Цікаво. І все ж не міг би ти сказати хоча б...» «Пробач, діку. Ніяк не можу», – рішуче відказав Макен. «Ти набув ваги?» Навіть трохи забагато. Моррісону здалося, що обличчя Джиммі Маккена на якусь мить набуло мало не жорстокого вигляду. Потім я її скинув і зараз майже в нормі. А коли й був худющий? Починається посадка на рейс номер 206. Вихід номер 9, оголосив гучномовець. Мій літак, сказав Маккен підводячись і поклав на прилавок 5 доларів. Замови ще віскі, якщо бажаєш, і подумай, діку. Раджу тобі. Пробираючись крізь натовп, Макен пішов до ескалаторів. Морісон узяв картку, повагавшись, поклав її до свого гаманця і тут же про неї забув. Картка випала з гаманця через місяць на перелавок іншого бару. Того дня він рано звільнився і відразу після обіду зайшов випити. Справи в агентстві Мортон були погані. Можна сказати, нікудишні. Моррісон дав Генрі 10 доларів за віскі, підняв і перечитав картку. 46-та вулиця лише за два квартали. Стояв прохолодний сонячний день жовтня. І, може, просто для сміху. Коли Генрі приніс решту, він допив віскі і пішов. Корпорація Квітер змістилася в новому будинку, де місячна орендна плата за службову площу була, мабуть, близькою до річної зарплати Морісона. З довідника у вестибюлі виходило, що кімнати корпорації займають увесь поверх, а це означало гроші, великі гроші. Прямо з ліфта він потрапив до фоє з розкішним килимом на підлозі, а звідти до вишукано умебльованої приймальні, широкого вікна якої було видно людський мурашник на вулиці внизу. На стільцях біля стін, устромивши погляди в журнали, сиділи троє чоловіків і одна жінка. З виду всі вони були діловими людьми. Морісон підійшов до столу. "Це мені дав приятель", сказав він, подаючи картку секретарці. "Гадаю, колишній ваш вихованець". Вона усміхнулась і вклала в друкарську машинку анкету. "Ваше прізвище, сер?" "Річард Морісон". Клац-клац-клац. Між іншим, майже нечутній клац-машинки фірми IBM. Ваша адреса. Проволок Maple 29, Клінтон, Нью-Йорк. Ви одружені? Так. Діти у вас є? Один син. Він подумав про Елвіна і трохи спохмурнів. Правильніше було б не один, а половина. Його син був розумово відсталий і перебував у спеціальній школі в штаті Нью-Джерсі. Хто вам порадив до нас звернутися, містере Морісон? Давній шкільний товариш Джеймс Макен. Добре, зачекайте, будь ласка. Сьогодні у нас дуже завантажений день. Гаразд. Морісон сів між жінкою у строгому синьому костюмі та молодиком з короткими модними баками, одягненим у піджак з тканини в ялинку, і дістав сигарети. Але побачивши, що попільничок немає, сунув їх знову до кишені. Нічого. Він потерпить до кінця цієї комедії і запалить, коли йтиме звідси. Може, навіть натрусить попилу на темно-бордові ворси килими, якщо його примуся довго чекати. А тим часом почав гортати примірники тайму. Покликали його за чверть години, після жінки у синьому костюмі. Він нестерпно хотів палити. Чоловік, який прийшов після нього, дістав портсигар, класнувши, відкрив його, побачив, що немає попільничок, і як здалося Морісону, з дещо винуватим виглядом знову сховав його. Від цього Морісону трохи полегшало. Містере Морісон, пройдіть, будь ласка, усміхнувшись до нього, сказала секретарка. Крізь двері, що були у неї за спиною, Морісон потрапив до освітленого прихованими світильниками коридору. Кремезний чоловік, чиє сиве волосся виглядало фальшивим, потис йому руку, привітно усміхнувся і сказав: Ідіть за мною, містере Морісон. Він повів Морісона повзачинені двері, на яких не було ні табличок, ні номерів, і, пройшовши приблизно половину коридору, відімкнув одні з них ключем. Вони зайшли до невеликої кімнати, стіни якої були обшиті корковими панелями. Єдиними меблями тут були стіл, і біля нього два стільці, по одному з кожного боку. Коротка зелена фіранка закривала, як потім виявилося, прямокутне віконце. Ліворуч від Морісона на стіні висів портрет високого сивого чоловіка з аркушем паперу в руці. Морісону він когось віддалено нагадував. «Мене звати Уайт Донатті», – сказав кремезний чоловік. Якщо вирішите мати з нами справу, я буду відповідальний за ваше лікування. Радий познайомитися, сказав Морісон. Йому дуже хотілося палити. Сідайте, будь ласка, Донатті поклав на стіл анкету, заповнену секретаркою, дістав із шухляди аркуш з якимось текстом. Подивився Морісону прямо в очі і запитав: Ви бажаєте кинути палити? Морісон прочистив горло, поклав ногу на ногу і намагався дати якусь ухильну відповідь, але нічого не міг придумати. Так, відповів він. Ви це підпишете? подав донаті аркуш Морісону. Той побіжно переглянув текст. Зобов'язуюся не розголошувати методи та техніку, і так далі, і так далі. Звичайно. Донатті подав йому перо. Морісон написав своє прізвище і розписався. Донатті розписався нижче. Тієї ж миті аркуш зник у шухляді столу. Морісон, усміхнувшись, подумав, що дав ще одну обіцянку. Він давав їх і раніше, одного разу витримав цілих два дні. «Чудово!» – сказав Донатті. «Ми не набридаємо тут пропагандою, містере Морісон. Нас не цікавлять стан здоров'я, витрати чи суспільний стан клієнта». Нас не цікавить, чому ви бажаєте кинути палити. Ми прагматики. Зрозуміло, непевно кинув Морісон. Ми не користуємося ніякими ліками. Не наймаємо людей Дейла Карнегі вас повчати. Не рекомендуємо ніякої спеціальної дієти. Не приймаємо ніякої винагороди, аж поки ви утримаєтеся від паління протягом одного року. Боже мій! Вирвалось у Моррісона. «Містер Макен не говорив вам цього?» «Ні». «До речі, як він себе почуває? Як йдуть його справи?» «У нього все гаразд». «Чудово. Відмінно. А зараз лише кілька запитань, містер Моррісон. Вони дещо особисті, але я запевняю вас, що ваші відповіді будуть триматися у найсуворішій таємниці. Що вас цікавить?» «Як звати вашу дружину?» «Люсінда Морісон, Дівоче прізвище Рамсей. Ви її кохаєте?» Морісон кинув на Донаті швидкий погляд, але той м'яко дивився на нього, чекаючи відповіді. «Так, звичайно», – сказав він. «У вас були якісь шлюбні проблеми? Можливо, розлучення?» «Яке це має відношення до лікування від шкідливої звички?» Запитав Морісон трохи сердитим, супереч його бажанню голосом. Але він хотів. Йому конче була необхідна сигарета. «Дуже велике», – відповів Донатті. «Повірте мені». «Ні, нічого такого не було». Хоча стосунки між ними останнім часом були таки дещо напружені. «У вас лише одна дитина?» Так, син Елвін. Він у приватній школі. У якій саме? Цього я вам не скажу, твердо мовив Морісон. Гаразд, приязно усміхнувшись, згідно кивнув Донаті. На всі ваші запитання відповіді будуть завтра під час першого сеансу лікування. Дуже приємно. Морісон підвівся. Останнє запитання, зупинив його Донаті. Ви не палили більше години. Як ви себе почуваєте? Чудово, збрехав Морісон. Просто чудово. Браво, вигукнув Донатті. Він обійшов навколо столу і відчинив двері. Відведіть душу сьогодні ввечері. Після завтрашнього дня ви більше ніколи палити не будете. Правда? Містере Морісон урочисто сказав Донатті. «Ми це гарантуємо!» Наступного дня, рівно третій, Моррісон сидів у приймальні корпорації. Від самого ранку він вагався, чи йти на призначений учора секретаркою час, чи не зв'язуватися з цією корпорацією взагалі. Зрештою подумав, треба нарешті наважитись. Він згадав сказане Джиммі Макеном, «Це змінило все моє життя». І вирішив піти. Бог свідок, життя у нього таке, що слід було трохи змінити. Перед тим, як зайти в ліфт, він до фільтра допилив сигарету і подумав. до біса погано, якщо вона остання. Смак сигарета мала жахливий. На цей раз чекати у приймальні довелося менше. Коли на запрошення секретарки Моррісон прийшов до коридору, на нього вже чекав Донатті. Він подав для потиску руку і усміхнувся. Його усмішка видалася Морісону майже хижею. Він почав трохи нервуватися і знову захотів палити. «Ідіть за мною», – сказав Донатті. Коли вони увійшли до невеликої кімнати, Донатті сів до столу. Морісон зайняв стілець навпроти. «Я дуже задоволений, що ви прийшли», – почав Донатті. «Багато перспективних клієнтів після першої бесіди більше не з'являються». Вони знаходять, що не бажають кинути палити так рішуче, як гадали. Певен, з вами працювати буде приємно. Коли почнеться лікування, Морісон подумав, що це, мабуть, буде гіпноз. О, лікування вже почалося. Воно почалося, коли ми в коридорі потиснули один одному руки. Ви маєте з собою сигарети, містере Морісон? Так. Дайте їх мені, будь ласка. Стенувши плечема, Морісон подав Донатті пачку. Зрештою, в ній було лише дві чи три сигарети. Донатті поклав пачку на стіл, потім, усміхаючись до Морісона, стиснув праву руку в кулак і почав по ній бити. Вилетів кінчик сигарети. Посипалися крихти тютюну. Звук ударів кулака Донатті досить гучно лунав у зачиненій кімнаті. Усмішка не сходила з обличчя Донаті, а Моррісон був неприємно вражений. Він подумав, що на нього просто хочуть в такий спосіб вплинути. Нарешті Донаті перестав бити по пачці, підібрав її, зібгав і вдарив по ній ще раз. «Ви не повірите, яку я дістаю на солоду!» – сказав він і кинув пачку до кошика для сміття. Три роки тут працюю, а все ще роблю це з великим задоволенням. Внизу, у вестибюлі цього будинку, є кіоск, де продаються сигарети будь-якої марки. Саме так, погодився Донаті і склав руки. А ваш син, Елвін Дос Моррісон, народився з черепно травмою і перебуває у школі Патерсона для фізично та розумово неповноцінних дітей. Перевіркою його розумові здібності визначені як 46 із 100. Категорія тих, що не дуже надаються до навчання. Ваша дружина? Звідки ви про це дізналися? Гаркнув Морісон. Він був зляканий і розлючений. Ви біс вас забере, не маєте ніякого права копатися в моєму. Ми знаємо про вас багато, спокійно сказав Донаті. Але, як я говорив, все буде триматися у найсуворішій таємниці. Я йду звідси, непевно сказав Морісон, підводячись. Почекайте трохи. Морісон уважно глянув на Донатті. Той не виглядав пригніченим, навпаки, він був навіть веселий, як людина, що бачила подібну реакцію десятки, а може й сотні разів. Гаразд, але краще давайте по-хорошому. О, так. Донатті відкинувся на стільці. Я вже говорив вам, що ми тут прагматики. Як прагматики, ми повинні перш за все усвідомити, як важко вилікувати від звички до тютюну. Рецидив майже 85%. Рецидив серед схильних до героїну нижчий. Наше завдання надзвичайно важке. Надзвичайно. Морісон михцем глянув у кошик для сміття. Одна із сигарет, хоча й пошкоджена, виглядала придатною для паління. Донаті добродушно засміявся, дотягся до кошика для сміття і розім'яв її між пальцями. «До законодавчих органів!» – вів далі Донаті. «Іноді звертаються з вимогою позбавити ув'язнених тижневої норми сигарет. Такі вимоги неодмінно відхиляються». У кількох випадках, там, де їх задовольнили, мали місце несамовиті заколоти в'язнів. Заколоте, містере Морісон, уявіть собі. Не дивно, сказав Морісон. Але зважте на наслідки, коли людину ув'язнюють і позбавляють нормального статевого життя, можливості вживати алкогольні напої, брати участь у політичному житті. Право вільно пересуватися, і ніяких заколотів або дуже мало в порівнянні до числа в'язниць. Але коли позбавляють сигарет, «Тробі, рятуйте, він ударив кулаком по столу. Під час Першої світової війни в Німеччині неможливо було дістати сигарет, і стало звичним явищем, коли німецькі аристократи підбирали брудні недопалки. Під час Другої світової війни багато американських жінок, не маючи змоги мати сигарети, стали палити люльку, захоплююче завдання для справжнього прагматика, містера Морісон. Чи не могли б ми перейти до лікування? Ми це зробимо негайно. Підійдіть сюди, будь ласка. Донатті підвівся і став біля зеленої фіранки, яку Морісон помітив учора. Донатті відсунув фіранку, відкривши прямокутне віконце, що виходило в порожню кімнату. Хоча ні, не зовсім порожню. На підлозі кролик їв із старілки якісь кульки. «Симпатичний кролик», – мовив Морісон. «Справді симпатичний. Спостерігайте за ним!» Донатті натиснув кнопку біля підвіконня. Кролик перестав їсти і почав скаженно стрибати. Здавалося... Кожного разу, як тільки його ноги торкаються підлоги, він підстрибує ще вище. Шерсть на ньому піднялася дибом, очі стали божевільними. Припиніть негайно, ви вб'єте його електричним струмом. До цього далеко. Донатті відпустив кнопку. У підлозі дуже низька напруга. Спостерігайте за кроликом, містере Морісом. Кролик присів за кілька кроків від тарілки з балабушками. Його ніс сіпався. Раптом він стрибнув у куток. «Якщо кролик досить часто буде зазнавати удару під час їжі, – сказав Донаті, – у нього дуже швидко вирубиться зв'язок. Їжа – це біль. Тому він перестане їсти. Ще трохи, і він голодуватиме біля їжі, аж поки загине. Це називається умовно-рефлекторним тренуванням. До Морріса надійшло. «З мене досить, дякую». Він пішов до дверей. «Зачекайте, будь ласка, містере Морісон. Морісон не зупинився. Він взявся за круглу ручку дверей, і вона ковзнула в його руці. «Відімкніть двері!» «Містере Морісон, якщо ви сядете, відімкніть двері, або я викличу поліцію, перш ніж ви встигнете вимовити слово». «Сядьте!» крижаним голосом наказав Донатті. Морісон глянув на Донатті. Карі очі в того помутніли, погляд був страшний. «Боже мій!» – подумав Морісон, «Я тут наодинці з божевільним». Він облизав губи, як ніколи в житті йому захотілося палити. «Дозвольте мені пояснити процес лікування трохи детальніше», – сказав Донатті. «Ви не розумієте», – стримуючи себе, сказав Морісон. «Я не бажаю лікуватись. Я передумав». «Ні, містере Морісон, це ви не розумієте. У нас немає іншого вибору. Коли я говорив вам, що лікування вже почалося, то була абсолютна правда. Хотілося би думати, що ви вже це зрозуміли». «Ви божевільний». Розгублено сказав Морісон. «Ні, лише прагматик. Дозвольте розповісти вам про лікування докладно». «Говоріть», – сказав Морісон. «Ви ж розумієте, що я, як тільки вийду звідси, куплю п'ять пачок сигарет і буду палити всю дорогу аж до поліцейської дільниці». Він раптом усвідомив, що гризе ніготь на великому пальці і замовк. «Як вам забажається?» Але, гадаю, ви зміните вашу думку, коли уявите всю картину. Морісон промовчав. Він знову сів і склав руки. Протягом першого місяця лікування наші агенти триматимуть вас під постійним наглядом, сказав Донаті. Ви зможете декого з них помітити, але не всіх. Вони будуть з вами завжди. Завжди. І якщо ви запалите... «Повідомлять мені!» «І тоді, гадаю, ви привезете мене сюди і повторите фокус, який робили з кроликом?» Сказав Морісон. Він намагався говорити холодно, з сарказмом, але раптом відчув, що йому дуже страшно. Жах та й годі. «О, ні!» – заперечив Донаті. «На місці кролика будете не ви, а ваша дружина!» Морісон мовчки глянув на Донаті. Той посміхнувся і додав – «А ви спостерігатимете!» Після того, як Донаті його випустив, Мурісон понад дві години ходив геть приголомшений. Був чудовий день, але він цього не помічав. Перед очима стояло потворне усміхнене обличчя Донаті. Мурісон згадував його слова. «Бачите, прагматичні проблеми вимагають прагматичних рішень». Ви мусите зрозуміти, що ми щиро бажаємо вам добра. Донатті пояснив, що корпорація Квітерс неприбуткова, заснована чоловіком, чий портрет висить на стіні. Цей джентльмен з великим успіхом займався різними справами, такими як торгові автомати, салони масажу, азартні ігри, жвава, хоча й нелегальна торгівля між Нью-Йорком та Туреччиною. Морт Мінеллі – трипалий. Був затятим курцем, викурював до трьох пачок щоденно. Папір, який він тримає на портреті, лікарський діагноз, рак легенів. Морт помер у 1970 році, заповівши родинний капітал корпорації «Квітерс». «Намагаючись нести мінімально необхідні витрати, ми більше зацікавлені в допомозі нашим клієнтам», – пояснював Донатті. І, звичайно, платимо великі податки. Лікування було напрочуд просте. Перше порушення – і Сінді буде доставлена до кімнати, яку Донатті називав кімнатою кролика. Друге – і в тій кімнаті опиниться Морісон. При третьому порушенні їм доведеться побувати там разом. Четверте порушення спричинить великі проблеми у співробітництві і необхідність суворіших заходів. До школи Елвіна буде посланий агент і поб'є хлопця. «Уявіть», – сказав Донаті, посміхаючись, – «як це буде жахливо для хлопчика? Він нічого не зрозуміє, навіть якщо йому хтось пояснить. Він буде лише знати, йому завдають болю тому, що тато поганий. Йому буде дуже страшно». Випогань. Безпомічно сказав Морісон, відчуваючи, що ось-ось заплаче. «Ви підлий огидний поганець! Зрозумійте мене правильно!» Приязно усміхаючись вів далі до Наті. «Я певен, що до цього не дійде. 40% наших клієнтів ніколи не роблять більше трьох порушень. Хіба ж не заспокійливі цифри?» Морісон не вважав їх заспокійливими. Він вважав їх жахливими. Звичайно, якщо ви вчините п'яте порушення. Що ви хочете сказати? Кімната для вас та вашої дружини, знову побої для вашого сина і побої для вашої дружини. Широко посміхнувся Донатті. Морісон, втративши самовладання, кинувся через стіл на Донатті. Донаті, несподівано швидко, як на того, хто сидів, розслабившись, відсунувся на стільці назад, і обома ногами над столом ударив Морісона в живіт, давлячись і кашляючи, Морісон відсахнувся. Сядьте, містере Морісон, великодушно сказав Донаті. Давайте поговоримо як розумні люди. Віддихавшись, Морісон сів, коли ж має закінчитися це страхіття. – подумав він. «Корпорація Квітерс, – пояснював далі Донаті, – застосовує десятиступінчату шкалу покарання. Ступені шостий, сьомий і восьмий – це повторні перебування в кімнаті кролика, але з більшою електричною напругою і серйознішими побоями. Дев'ятий ступінь – перелом руки вашого сина». У Моррісона пересохло в горлі. «А десятий?» – запитав він. «Тоді ми здаємося, містере Морісон, сумно похитав головою Донатті. «Ви належатимете до двох відсотків, які лікуванню не піддаються». «Ви дійсно здаєтеся?» «Образно кажучи», – усміхаючись до Морісона, Донатті висунув одну з шухлят столу і поклав на стіл револьвер 45-го калібру з глушником». Навіть ті два відсотки, що не піддаються лікуванню, палити більше ніколи не будуть. Це ми гарантуємо. Увечері в п'ятницю вони дивилися один із улюблених фільмів Сінді – Буліт. Морісон, заважаючи їй зосередитися, увесь час вертівся і щось бурмотів. «Що з тобою?» – запитала вона, коли на екрані з'явилася заставка. «Нічого, все», – буркнув він. Я кинув палити. З яких пір? П'ять хвилин тому? засміялася Сінді. З третьої години дня. І ти дійсно відтоді не палив? Не палив і почав гризти ніготь на великому пальці, вже розгризаному до живого. Це ж чудово! І що тебе до цього спонукало? Ти і Елвін. Вона широко розплющила очі і навіть не помітила, що знову йде фільм. Дік рідко згадував їхнього розумова відсталого сина. Вона підійшла, глянула на порожню попільничку біля його правої руки, а тоді йому в вічі: «Ти серйозно вирішив кинути палити, Діку?» «Серйозно», – сказав він і подумав. «Якщо я звернуся до поліції, бригада найманих бандитів спотворить твоє обличчя, Сінді». «Я рада». «Навіть якщо ти не зробиш цього, ми обидва дякуємо тобі за твій намір, Діку!» «Думаю, що зроблю», – сказав він, згадуючи помутнілий убивчий погляд до коли той ударив його ногами в живіт. Цієї ночі Моррісон спав погано. Починав дрімати і відразу ж прокидався, а біля третьої години зовсім прочумався. Від бажання палити його почало лихоманити. Він зійшов униз до свого кабінету. Кабінет не мав вікон і був у середині будинку. Морісон висунув верхню шухляду столу і якийсь час загіпнотизовано дивився на пачку сигарет. Потім роззирнувся довкола і облизав губи. Донаті сказав, «Постійне спостереження протягом першого місяця. 18 годин у день протягом наступних двох. Але він ніколи не буде знати, які саме 18. Протягом четвертого місяця, коли більшість клієнтів не витримують і знову починають палити, обслуговування буде знову протягом 24 годин на добу. Затим по 12 годин щоденно до кінця року. Не підряд і не в один і той же час. А по всьому вибірковий нагляд до кінця його життя. До кінця його життя. «Ми можемо спостерігати за вами місяць через місяць», – говорив Донатті, «Або через день. Або постійно протягом одного тижня щомісяця два роки від сьогодні. Головне, що ви не будете про це знати. Якщо запалите, ризикуватимете і будете думати, вони стежать, чи не забирають зараз мою дружину, а може посилають свого чоловіка до мого сина». «Правда чудово. чудова? Якщо ви крадькома запалите, смак такого паління буде жахливим. Воно буде мати смак крові вашого сина». «Але зараз, глухої ночі в моєму власному кабінеті, вони не можуть за мною спостерігати», – думав Моррісон. У будинку стояла мертва тиша. Хвилин за дві він дивився на пачку сигарет, не в силі відірвати від неї погляд потім підійшов до дверей, виглянув у порожню вітальню, повернувся назад і ще якийсь час дивився на сигарети. Йому уявилася жахлива картина. Все життя попереду без сигарет. Як, скажіть на милість, він зможе переконати в чомусь серйозного клієнта, не тримаючи недбало між пальцями запаленої сигарети, коли підходитиме до схем та діаграм. Як він зможе витримати без сигарети нескінченні прийоми гостей у саду, які часто влаштовує Сінді? Як він зможе вставати зранку і зустрічати день без запаленої сигарети, коли питиме каву і читатиме газету? Моррісон проклинав себе за те, що опинився в такому становищі. Проклинав Донатті. Але найбільше він проклинав Джиммі Маккена. Як він міг так учинити? Негідник усе знав. Його руки тремтіли від бажання схопити юду Джимі Макена. Морісон ще раз краткома вбив поглядом кабінет і дістав із шухляди сигарети. Він гладив коробку, пестив її. Яка була колись рекламна фраза? Таке кругле, таке тверде, так красиво упаковане. Краще не скажеш. Він узяв сигарету в рот, підвів голову і прислухався. Чи то було справді легеньке шародіння у стіній шафі? Чи йому почулося? Певно почулося, але... А ще він уявив кролика, як той несамовито підскакував від ударів електричного струму. Уявив у тій кімнаті Сінді. Тривожно прислухавшись і нічого не почувши, Морісон подумав, що йому варто лише підійти до дверей шафи і відчинити їх. Але він надто боявся того, що може там побачити. А тому повернувся до ліжка і ще довго не міг заснути. Незважаючи на те, як мерзенно він відчував себе вранці, сніданок йому видався смачним. Повагавшись мить, він після звичайної порції кукурудзаних пластівців з'їв яєчню. Коли Сінді зійшла вниз у своєму халаті, він якраз вишкрібав з коворідку. «Річарде Моррісон!» «Ви не їли яєць на сніданок, відколи Гектор був ще у пелюшках?» У відповідь Морісон буркнув щось нерозбірливе. Він вважав, що прислів'я Сінді, відколи Гектор був ще у пелюшках, таке ж безглузде, як і інше її прислів'я. «Мені треба посміхатися і цілувати свиню». «Ти ще не палив?» – запитала вона, наливаючи апельсиновий сік. «Ні, до полудня запалиш», – побіжно сказала вона. «Дуже ж ти мені допомагаєш!» – різко повернувся він до неї. «Ти та ті, хто не палять, усі вигадаєте...» «Ах, нічого, не звертай уваги!» Він чекав, що Сідні образиться, але вона лише здивовано подивилася на нього. «Ти це серйозно? Ти дійсно кинув палити?» «Звичайно, серйозно!» – відказав він, а сам подумав. «Надіюся, ти ніколи не дізнаєшся, наскільки серйозно!» Бідний хлопець. Підійшла до нього Сінді. Ти виглядаєш ніби воскрес із мертвих, але я пишаюся тобою. Морісон міцно пригорнув її до себе. Сцени життя Річарда Морісона. Жовтень-листопад. Морісон і його щирий приятель із студії Ларкін у барі Джека Демсі. Приятель пропонує сигарету. Морісон трохи сильніше стискає свою склянку і каже: «Я кинув палити!» Приятель сміється і каже, «Даю тобі теж день!» чекає ранкового поїзда і дивиться поверх газети «Таймс» на хлопця в синьому костюмі. Він бачить його тут майже кожного ранку. Бачив він його і в інших місцях. В готелі «Анде», коли зустрічався з клієнтом. У музичному магазині «Сема Гуді» на 45-й вулиці поки він цікавився, чи є в них альбом Сема Кука, цей хлопець перебирав грамофонні платівки. Якось він бачив його на місцевому майданчику для гри в гольф, недалеко від своєї групи, під час гри 2 проти двох. Морісон випив на вечірці і дуже хоче палити, але він підпилий не настільки, щоб наважитися це зробити. Морісон відвідує сина і дарує йому велику кулю, що пишіть, коли її стиснути. Поцілунок розчуленого від задоволення сина, чомусь не такий відразливий, як раніше. Міцно обіймаючи сина, він розуміє, що мали на увазі цинічний Донатті та його колеги, любов найдієвіші ліки. Хай романтики дискутують про її існування, прагматики визнають її і використовують. Морісон втрачає фізичний потяг до паління поступово. Але ніколи цілком не втрачає психологічного потягу чи потреби мати щось у роті. Таблетку від кашлю, цукерку, зубочистку. Все це слабка заміна. Якось у Міттаун-тунелі Моррісон потрапляє у величезну автомобільну пробку. Темрява, ревуть сигнали, смердюче повітря. Рух безнадійно зупинився. Випадково відкривши великим пальцем бардачок і побачивши там напіввідкриту коробку сигарет, він хвилину повагався, а потім вихопив одну із запалив її від запальнички, вмонтованої у щиток приладів. «Коли щось трапиться, винна Сінді», – сказав він собі. «Я просив її повикидати всі ці кляті сигарети». Після першої затяжки Моррісон дуже закашлявся. Після другої з очей у нього потекли сльози. Після третьої запаморочилась голова, і він майже знепритомнів. Він подумав, що сигарета має жахливий смак. А на довершення? Боже мій, що я роблю? Ззаду нетерпляче сигналили. Рух відновився. Моррісон погасив у попільничці сигарету, опустив скло передніх дверей, відкрив поворотні вентиляційні скельця, і, мов хлопець, який щойно кинув в унітаз свій перший недопалок, Почав безпорадно розганяти руками повітря. Потім різко рушив і поїхав додому. Сінді, я вдома, тиша. Сінді, де ти? Задзвонив телефон, і він похапцем взяв трубку. Слухаю, сінді? Вітаю вас, містере Морісон. Почув він ввічливий, але діловитий голос донатті. «Нам, гадаю, необхідно залагодити невеличку справу. О п'ятій годині вам буде зручно?» «У вас моя дружина?» «Так, звичайно», – поблажливо засміявся Донатті. «Послухайте, відпустіть її», – благально мовив Морісон. «Такого більше не повториться, це була помилка. Лише помилка і тільки. Я зробив усього три затяжки, і, і бог свідок, вони навіть погано смакували». Яка прикрість. Отож, я чекаю на вас оп'ятій, гаразд. Прошу вас! Морісон мало не плакав. Будь ласка. Він говорив у порожнечу. О п'ятій пополудні, у приймальні, крім секретарки, нікого не було. Незважаючи на блідий і скуйовджений вигляд Морісона, вона подарувала йому променисту усмішку і промовила у систему внутрішнього зв'язку. Містер Донаті. «Вас хоче бачити містер Морісон. Затим кивнувши до Морісона, «Заходьте!» Донатті чекав біля кімнати без позначок на дверях. Поруч з ним стояв мовпоподібний тип у бавовненій сорочці з написом «Smile 2» і пістолетом 38-го калібру в руці. «Послухайте», – звернувся Морісон до Донатті, «Ми ж можемо якось домовитись? Я заплачу вам, я...» «Замовкнете!» Наказав типу сорочці Смайл. Добре, що ви приїхали, сказав Донаті. Вибачте за дещо неприємний привід. Ходімо. Закінчимо все якомога швидше, запевняю вас. Вашій дружині не буде завдано болю на цей раз. Мурісон ледве стримував себе, щоб не кинутися на Донаті. Годі, не треба. Невдоволено мовив Донатті. Якщо ви це зробите, Мотлок заспокоїть вас пістолетом, а ваша дружина однаково отримує своє. Отже, що це вам дасть? Сподіваюся, ви пропадете, сказав він Донатті. Якби я мав 5 центів з кожного подібного побажання, я пішов би у відставку, зітхнув Донатті. Хай це буде для вас наукою, містере Моррисон. Коли романтик намагається зробити добро і зазнає поразки, його нагороджують медаллю. Коли ж прагматик досягає успіху, його посилають у пекло. Підемо. Мотлох махнув пістолетом. Приголомшений Морісон зайшов до кімнати перший. Мотлох підштовхнув його пістолетом до запкнутого зеленою занавізкою віконця, і в нього майнула думка. Мабуть, це схоже на те, ніби дивитися в газову камеру. За віконцем у кімнаті Моррісон побачив Сінді, яка збентежено роздиралася довкола. «Сінді!» – покликав він розпачливо. «Сінді, вони...» «Вона вас не бачить і не чує», – сказав Донатті. «Однобічне скло. Гаразд, давайте з цим кінчати. Цього разу була дійсно дуже незначна помилка». Гадаю, 30 секунд буде досить. Мотлох однією рукою натиснув кнопку, а другою притиснув пістолет до спини Морісона. Для Морісона це були найдовші 30 секунд у його житті. Ви будете дорікати нам? поклавши руку на плече Морісона, коли все було закінчено, запитав до Не буду. Ледве чутно мовив Морісон, притиснувшись лобом до скла, ледве тримаючись на ногах. А коли оглянувся, побачив, що мотлох зник. "Ідіть за мною", сказав до Натті. "Куди?" байдуже запитав Морісон. "Гадаю, вам треба дещо пояснити дружині, хіба не так?" "Як я можу дивитись їй у вічі, як я скажу їй, що я «Я... запевняю, ви будете здивовані», – сказав Донатті. У кімнаті була лише канапа, на якій сиділа Сінді і безпорадно схлипувала. «Сінді...» – тихо покликав Моррісон. «Дік...» – підвівши заплакані очі, прошепотіла вона. «Дік... О... О Боже!» Він міцно пригорнув її до себе. «Два чоловіки...» Розповідала вона, припавши до його грудей. «Зайшли до будинку, і я спочатку подумала, що вони грабіжники, а потім злякалася, що вони збираються мене зґвалтувати. Мені зав'язали очі, кудись везли за тим... О, це було жахливо!» «Мовчи», – сказав він. «Мовчи». Л «Але чому?» – запитала вона, дивлячись на нього. «Чому вони?» «Через мене», – сказав він. Я тобі все поясню, Сінді. Скінчивши розповідати, він трохи помовчав, а потім, опустивши очі долу, сказав. «Мабуть, ти ненавидиш мене. Я тебе розумію». «Ні, зовсім навпаки». Вона обома руками повернула до себе його обличчя. Він мовчки, здивовано дивився на неї. «Це варто було зробити», – говорила вона. «Хай Бог благословить цих людей». Вони визволили тебе з в'язниці. «Ти так вважаєш?» «Саме так!» Поцілувавши його, відповіла вона. «А зараз ми можемо їхати додому? Я почуваюся краще, набагато краще!» Якось увечері через тиждень задзвонив телефон. І Моррісон, упізнавши голос до Наті, сказав у трубку. «Ваші люди помилились, я навіть близько не був біля сигарети». «Ми це знаємо!» Нам треба обговорити останнє питання. Ви можете зазирнути до нас завтра о другій половині дня? Це... Нічого серйозного. Власне кажучи, треба узгодити фінансові справи. Між іншим, поздоровляю вас з підвищенням. Звідки вам відомо? Стежимо, ухильно відповів Донатій і поклав трубку. Коли вони зайшли до маленької кімнати, Донатій сказав. Не треба так хвилюватися. Ніхто не збирається вас кусати. Підійдіть сюди, будь ласка. Знаєте, я трохи набув ваги, але, почав Моррісон, побачивши звичайні медичні ваги. 73% наших клієнтів набувають ваги. Станьте на ваги, будь ласка. Моррісон став і ваги показали 174 фунти. Гаразд, чудово. Можете зійти!» Який ви на зріст, містере Морісон? 5 футів 11 дюймів. Так, подивимось. Він дістав з кишені невелику ламіновану в пластик картку. Добре, не надто погано. Я випишу вам рецепт на заборонені дієтичні таблетки. Вживайте їх економно і згідно з вказівками. А зараз я визначу вам вашу максимальну вагу. Так. Він знову заглянув у картку 182 фунти. Влаштує? Сьогодні 1 грудня, отже, чекаю на вас 1 числа кожного місяця для зважування. Ніяких проблем, якщо не зможете пройти і зателефонуєте наперед. А якщо я наберу більше 182 фунтів, ми пошлемо когось до вас додому відрізати у вашої дружини мізинець. Всміхнувся донатті. Можете вийти у ці двері, містере Морісон. Бажаю доброго дня. Минуло вісім місяців. Морісон зустрічає в барі Демсі приятеля із студії Ларкін. Вага Морісона 167 фунтів. Менша тієї, яку Сінді Гордо називає його бойовою вагою. Він перевіряє свою вагу тричі на тиждень і має квітучий вигляд. Приятель у порівнянні з ним вигляд має хворобливий. «Боже, як ти взагалі кинув палити?» запитує приятель. «Мене ця проклята звичка тримає мертвою хваткою». Він з огидою гасить цигарету і робить ковток віскі. Моррісон уважно дивиться на нього, потім дістає з гаманця маленьку білу візитну картку. Кладе її на прилавок між ними і говорить. «Знаєш... «Ці хлопці змінили все моє життя. Через 12 місяців Моррісон отримує поштою рахунок. Корпорація Квітерс, Іст, 46 вулиця, 237, Нью-Йорк, 117. Лікування – 2500 доларів. Консультація Віктор Донатті – 2500 доларів. Електрика – 50 центів. Всього, будь ласка, заплатіть 5050 центів. "От шельми, вигукнув він розгнівано. "Вони нарахували за електрику, яку використали на на заплати", цілуючи його, каже Сінді. Через 20 місяців цілком випадково Морісон із дружиною зустрічають у театрі Гелен Гейс Джиммі Маккена, теж із дружиною. Джиммі виглядає чи не краще, ніж того дня, уже досить давно в аеропорту. З його дружиною Моррісон раніше не зустрічався. Вся вона сяє і виглядає симпатично, якими іноді бувають навіть негарні дівчата, коли вони дуже щасливі. Під час обопільного знайомства вона подає Моррісону руку. Лише всередині другої дії він зрозумів, що йому видалося незвичайним. На її правій руці – немає мізинця. Стівен Кінг. Кень палити. З англійської переклав Андрій Євса.